Електрика Електрика – одна з форм енергії. Вона виробляється на електростанціях і передається по дротах у вигляді електричного струму, який приводить у рух механізми, прилади, комп'ютери тощо. Електротехнічні терміни Ампер А – одиниця сили електричного струму Ват ВТ Одиниця потужності електричного струму, що показує, скільки електроенергії за секунду можна перетворити на тепло і світло. Вольт В – одиниця напруги електричного струму. Ізолятор – будь-яка речовина, яка не пропускає електричний струм. Кулон КЛ – одиниця виміру електричного заряду. Провідник – будь-яка речовина, яка проводить електричний струм. Опір – величина, яка показує, наскільки важко струмові проходити по провіднику. Вимірюється в омах – ом. Статичний струм – надлишкові електрони, які утворюють статичний заряд електрики. Електричний струм – направлений рух електронів. Електрика – невидимий вид енергії, створюваний рухом заряджених частинок. Вона надходить до наших будинків по дротах і перетворюється в інші види енергії, наприклад, у тепло і світло. Переміщення електронів Усе навколо, і зокрема і люди, і повітря, яким ми дихаємо, складається з атомів. У центрі кожної з цих найдрібніших часток міститься позитивно заряджене ядро, а навколо нього обертаються негативно заряджені електрони. Електрика виникає, коли електрон перескакує на інший атом. Це може бути викликано магнітним полем генератора, хімічною реакцією батареї четвертям. Відкриття фалеса Близько двох тисяч років тому давньогрецький філософ Фалес виявив, якщо шматок бурштину потерти об шовк чи пір'ячко, вони притягнуться до бурштину. Тепер ми знаємо, що при терті в бурштині виникає електричний заряд. Цю енергію люди навчилися використовувати набагато пізніше, коли винайшли батарею, яка виробляє електричний струм. Саме слово «електрика» походить від грецької назви бурштину – електрон. Провідники й ізолятори. Матеріали, які пропускають електричний струм, називаються провідниками. Це мідь, а також чимало інших металів. Електрони в них можуть вільно рухатись. Вода також проводить електрику. Ось чому так небезпечно торкатися до електроприладів мокрими руками. Матеріали, названі ізоляторами, не пропускають електричний струм, оскільки електрони в них міцно утримуються атомами. До деяких матеріалів належать, наприклад, пластмаси, дерево і бурштин. Направлений рух електронів називають струмом. Сила струму вимірюється в амперах, а величина опору показує, наскільки важко струмові пройти через провідник. Замикання кола Щоб електричний прилад, наприклад, ліхтарик, запрацював, його джерело енергії, батарейка, повинно бути підключене до лампочки дротами так, щоб вийшло замкнуте коло. Його називають електричним колом. Вимикач ліхтарика служить для замикання і розмикання кола. Коли вимикач замкнуто, струм піде по дротах і лампочка загориться. А коли розімкнутий, коло розірветься і струм не піде. Лінії електропостачання. Батареї містять обмежену кількість хімікатів, а отже, можуть виробляти тільки певну кількість електричної енергії. Ось чому більшість електричних приладів працює від лінії центрального електропостачання. Проводи з'єднують мільйони розеток з електростанцією. Електричний струм, що виробляється станцією, тече по дротах до розеток, а звідти – до працюючих приладів. Рухаючись далі по колу, струм по інших дротах повертається на електростанцію. Перемінний струм Електростанція виробляє перемінний струм, на відміну від батареї, що дає постійний струм, тобто потік електронів в одному напрямку. Струм у мережі змінює напрям з дуже високою швидкістю – близько 50 раз на секунду. Багатолика енергія Електрика легко перетворюється в інші види енергії. Наприклад, вентилятор перетворює електрику в рух, а лампа – в світло. В телефонному апараті звук перетворюється в електричний сигнал і навпаки – у комп'ютері струм із мережі перетворюється в дуже короткі імпульси, які містять у закодованому вигляді всю потрібну інформацію. Ілюстрації Кожна лампочка в мережі чинить опір проходженню електричного струму, тому лампочки, підключені послідовно, горять тьмяно. Лампочки з'єднані паралельно, світять яскраво тому що кожна лампочка підключена до батареї напряму. Кислотні акумуляторні батареї, які використовуються в автомобілях, накопичують електрику. Їх можна заряджати. Шість елементів батареї містять пластини із свинцю та двоокису свинцю, занурені у розчин серчаної кислоти. Спочатку зовнішнє джерело струму заряджає батарею, після чого її підзаряджає генератор автомобіля. Як працює генератор? Електричний генератор діє за принципом електромагнітної індукції, відкритим у 1831 році англійським хіміком та фізиком Майклом Фарадеєм 1791-1867. Вчений виявив, що при обертанні дротяної рамки Витка дроту між полюсами магніту виникає електричний струм. У такий спосіб можна одержати і перемінний, і постійний струм. Під час обертання рамки між полюсами магніту напрям магнітного поля, що проходить через неї, поступово змінюється, викликаючи перемінний струм. Для виробництва постійного струму, який завжди проходить в одному напрямку, Рамку слід підключити до колектора – контактного пристрою, який змінює напрям струму. Генератори постійного струму використовують для живлення великих двигунів. Обмотка генератора містить набагато більше витків дроту, намотаних на ротор, ніж модель Фарадея. Конструкція генератора постійного струму Обмотка, витки дроту, магніт, колектор, ротор, вугільні електроди, щитки. Виробництво електрики На кожній електростанції є генератор, який виробляє електрику. На атомній електростанції ядерний реактор виробляє тепло, необхідне для перетворення води в пару. Пара обертає велетенські турбіни, а ті в свою чергу Приводять у рух генератор, який виробляє електрострум. Вироблена ним електрика по проводах надходить до будинків, на фабрики і заводи. Електростанція У ядерному реакторі ядра атомів розщеплюються, при цьому виділяється тепло, необхідне для виробництва пари, яка обертає турбіну. Конструкція ядерної електростанції баштовий охолодник, конденсатор, теплообмінник. У ньому вода нагрівається і перетворюється на пару. Ядерний реактор, генератор, трансформатор. Пара обертає турбіну, яка виводить у рух генератор. Електромережа. З електростанції електричний струм проходить через лінії електропередач через підвищувальні і понижувальні трансформатори, які створюють напругу, потрібно споживачам Конструкція електромережі Атомна електростанція Підвищувальний трансформатор Підстанція Понижувальний трансформатор Великий завод Підземний трансформатор Трансформатор Будинки Підстанція